تان حبيبتي الحمد العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى ال العربين اللهم ولا نطيق الا ومن يشرون da na ovati svega našeg rosanika, glavu amirjenjine Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, na njegove časne ashrabe i sve nekoji Neka hvala glavu milošanu na blagodati islama, na blagodati uputi i neka moja hvala na svim blagodatima kojima nas obosio. Prošli put smo završili sa poglave bijeli op, uvraćanju odnosno u gatan, projecanju suđbini,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 A to nije samo vjera uh, oni klasičnih ibadeta, namaza, posta, učenja Kur'ana, nego da Islam život u cjelosti. E zato je bitno da naučimo ove stvari, da znamo biti muslimani u svakoj situaciji i na svakom mjestu. Zabranjeno je ubijati pućine zmije. Ibn Amr radi Allahu kara Alhu prenosi da je Allahu kusani sallallahu alaihihova selleme. Kada je naredio da se poubijaju psi, rekao Poubijajte zmije i pse, ubijite zmije otrovnice sa dvije bijele pruge na leđima i kusore kusoreku jer one oduzimaju vid i uzrokuju pobačaje. Zuhri je rekao, mislim da je to zbog njihova otrova, a Allah najbolje zna. Salim prenosio od Abdullaha ibn-Omera radijalna od da je rekao Nakon toga obijao sam svaku zmiju koju sam vidio. Dok sam jednog dana progonio kućnu zmiju, pored mene je prošao Zijed ibn al i l'ebu u l'ubave, pa je rekao polako, Abdullah. Rekao sam, Allah uposlanika naredio da ih ubijam. Rekao je, Allah uposlanika naredio da ih ubijam. Zabranio je ubijanje kućni zmija. Ovaj jeli, naredna dva tri hadisa govori o istoj temi, odnosno ubijanju zmija. Pa ćemo vidjeti što kažu islamski učenjaci. Jer postoje hadisi u kojima se naređuje ubijanje zmija. U nekim se opet zabranjuje da se kućne zmije ubijaju. Pa da vidimo što su kazali jeli, islamski učenjaci. Naravno po toga, kao i oko mnogi drugi fikskih pitanja, ne, ne postoje jedinstveni stavovi. Pa imamo učenjaki koji smatraju da se zmije trebaju sve ubijati. Da treba ubijati sve vrste zmija. Bez obzira bile one na polju ili u kući. Bile na otvorenom na napoljanju ili u kući. Drugi smatraju da se kućni jeli zmije, odnosno zmije koji se nađu u kući, trebaju upozoriti ili upozoravati tri dana da izađu iz kući. Vidjet ćemo zašto, jel? I treće mišljenje je da se ovaj hadis koji govori o zabranju bijanja zmija u kućama odnosi samo na kuće u medijini. Ovo su tri mišljenja po pitanju bijanja zmija. Naravno svi oni imaju svoje dokaze, a to su ovi hadisi. Ovo ovaj je hadis koji smo nameli koji ćemo navesti. Pa ćemo sada navesti i ostale hadise koje govore o toj temi. Kaže o trodnevnom traženju kućni zmija da izrađu iz kući. Tako je naslan sljedeći hadis. Kaže Abusa i poslobođeni je rob Hišama ibni Zuhrej, kradjel daltara Angu, prenosi da je jednom ušao u kuću Ebusejda el-Hudrija i zatekao ga kako klanja. Rekao je, sjeo sam, čekajući ga da završi namaz. Potom sam čuo neke pokrete u ostavi na kraju kuće. Okrenuo sam se i vidio zmiju. Skočio sam da je ubijem, međutim, Ebusej mi je dao znak da sjednem. Sjeo sam. Kada je završio pokazao mi jednu kuću u blizini i upitao vidi išli ovu kuću. Rekao sam vidi. Rekao je u njoj je živio jedan naš tek ožilen mladić. Trenuli smo sa lavom i poslanikom ali sada to na kopanju Hendeka. To je bilo eli u vrijeme bitke na Hendeku. Taj mladić bi na podne tražio dozvolu od poslanika uslama, da se na poslan kući. Jednog dana ga je zamolio pa mu je Allahu poslanik Kadej ila salatu sam rekao ponesi sa sobom oružje jer ja se bojim da ti Kurezije ne naškode i to je plemeneno Kureva jevrejsko-židovskog pleme koja živi u Medini i koje je odnosno izdalo muslimane tada u ubici na dečko mladić je uzeo svoje oružje i vratio se kući kad je došao do kući zatekao ženu kako stoji na vratima krenuo je je da je kopljem iz ljubomorja. Žena. je bio ljubomorja, je ostočena da vratno što nije u kući. Rekla mu je sebi koplje. Uvuđe u kuću i vidi šta me isteralo iz kuće. Kada je ušao, video je okolnu smo smotanu na postelji. Udalio je kopljem i probao. Izišao je i zabao koplje van kuće. Zatim ga je napala tako da se ne zna ko je prije umro, zmija ili ona.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 u nekoj pećini kada mu je objavljeno u murserati ulfa, to je surad murserati, jel? I kaže, kaže dok smo slušali te vječi iz njegovih usta, pred nama se pojavila zmija. Poslani kada je sr. 8. reče, ubijte ih. Požurili smo da je ubijemo, ali je pobija. Potom je lao poslani kada je sr. 8. rekao Allah bi joj sačuvao vaših zla kao što, na, kao što je vas sačuvao njena zla. Ovim smo završili jele eh, hadise koji govori o zmijama odnosno bijadžima. Da se vratimo na ona mišljenja samstu učeniaka, jelona tri mišljenja eh, prvo je da da se sve zmije trebaju vjetiti, bez obzira bile na polju kući. Drugo je da da zmije u kući treba upozoravati tri dana da izađu iz kuće i treće da se ovaj hadis odnosno ovo drugo mišljenje odnosi samo na na kuće u Medini ili Medinci. Kažu sam, kako možemo spojiti ove hadise, pa kažu ovako u početku je poslanik pelegosala poslan naredio da se sve zmije ubijeju, kao i za pse, kao što je bilo, písmo o tome već davno govorili, da se svi ubijeju da bi kasnije došla zabrana je da se ubijaju kućne zmije. Načini izuzimaju se samo zmije koje su kuć ili koje se nalaze kući. Od Izuse zmija sa dvije bijele pruge na leđima i zmija sa kratkim repom. Vjerovatno su to zmije otrovnice na tom podnebju Belavnskog polotoka, što znači da, analogno, jer ovom radijsu u ovom mišljenju, da se kod nas izuzimaju zmije za koje znamo da sigurno otrovnice, kao što je poskop ili šarol i neke druge otrovne zmije za koje znamo da su sigurno otrovnice. One se i u da znači da ispravno slatimo. Ove se zmije ubiju čak i moć. A pravilo je da kada je li nađemo zmiju u kući a ne spada ove vrste poznati od tronica, treba je postupiti onako kako je preporučeno Hadisu da se ova isteraju i da se upozoravaju, izlazi bismillah, da ću reći izlazi bismillah, izlazi u ime Allaha tako dalje. Da, da se upozore da izađu, jer može se, može se a, desiti da, da su zaista džini, da su džine, vidjet ćemo kasnije kako i zašto, jer ako ne izađu nakon tri dana, onda se radi o šeitrim, i onda se mogu ubiti. I kaže mi Abbas, sad odakle, jeli, a, da su džini smije stvari, pa kaže, to je njegovo mišljenje, kaže, neki džini su pretvoreni ili preinačeni u zmije, kao što su neki Izraelčani pretvoreni u majmoli. To, to mišljenje, odnosno to narodi Abbas, prabjela ta, Da su neki džini kao kazna, preinačeni, odnosno pretvoreni u zmije i da se tak, kao takvi pojavljuju u tom obliku, kao što su neki Izraelčani pretvoreni u majmoli. U svakom slučaju, zmije izvan kuće ili na Na nenasilnjivom mjestu, na poljanama ili u šuma, možemo bijati uh, odjednog, odnosno prve, bez razmišljanja, bez upozoravanja, dok smije koje su u kući moramo gledati kakvi su. Ako su, jer one crne, smeđe i zelene, treba tri dana ih istiravati iz kuće, bi smilo, i poslije se mogu ubiti. A ako su one poznate smije koje je ušla, smija svana, ušla u kuću Poskog, Šagula i neka drugo od tronca, Možemo ih, ovaj, ubiti odma u kući, svi da je opet bolje ako se može izbaciti, je l' nekako izbaciti iz kuće, pa je ubiti van kuće. Sjećam se još davno, jer kodjete u svom ekonšiluku, kad pojavile su se koncje, kuči, pojavio, pojavio se veliki broj zmija. Sva prvo jedna zaduva, jer pojavila se jedna, oni su je ubili i bac, pa je se pojavila druga. Bila na desetine zmija u kući. Izlazle su iz neke grupe ispod poda. To su bile stari kučeli. Nisu знали šta da rade. Nisu знали da rade i kad god bi umbil koji zmija desila nešto. Kad god ko uzmi ubio deski se nekome nešto duščan. Tako da je to jedan ili praktičan primjer odnosno svakodnevnog života da treba s tim zmijama postupati ovako kako preporučuje hadis. Znači, je bilo tu na desetine zmija od proći. I stanov su ovaj Izlaz kako poju uklone, poslije su i samo iznosili i iznosili daleko, jer baca u neku provaju i onda im je rečeno kao da im neko napravio sihr. Pa su te zmije, odnosno ti vjerovatno na navale na tu kuću. O ubijanju Ngeka, ovdje je tako prevedeno ili u ovaj... Gušter, jest. To je jedna vrsta buštera. Ja sam susretao sami, dok sam bio u Medini, te takve vrste nebo ovdje. Kaži, sadi me bi vrtasna delanog da je posanik galerijski srata u srano da se ubije geko i nazvalo ga štetočino. To je jedna vrsta guštera koja, koja ružen izgled ima, prozirna je, kao voda. Prozir, prozir, ma prozirno tijelo, sa velikim očima i sa velikim jer nogama pipcima ima pipke tako vrlo ružno izgleda. Mogu narasti kao veće od naših guštera. sad ovdje ovaj prevedeno da je što da tu ta vrsta. Sad, ja sam Ja na internetu gledao te ovaj slike te guštera i nisam siguran da se radi o toj vrsti. Onda je tako autor je li prevoda preveo odnosno, pre, Gušter kao da kažeosanikali se la kosa la ne štetucina Taj gušteje je pogan i otrovan, otrovan i zato ga treba ubijeti i e, zato imamo posebnu nagradu kao što se narodi u ovom hadijsku koju ćemo sada citirati. Koji prenosi Evugurera de la Uttaranu. Kaže Evugurera de la da posani, je vaho poslanika ali je se vat vse rekao ko ubije Geka prvim budacem imat će toliko i toliko se vapa. Ko ubije drugim budacem? imače toliko je toliko se vapa to jest od drugih štuka kod danas koga koga ubije od prvih ili koga ubije od drugim. ali manje od prvog kaže ako ga ubije treći budalac imače toliko je toliko se vapa ali manje od drugog u drugoj predaj stoji koga ubije geka prvim budalacem dobiće 100 se vapa koga ubije drugim dobiće manje od toga a koga trećim dobiće manje od toga kažem ovaj gušter je onako pogana životinja i štet štetna i voli ulazi u stanove u kuće za raz, poredimo do ovih naših pri guštera ovdje. Ovi često imaju običaj da ulaze u stanove u kuće, traže hranu i tako da mogu da zapoveni hranu da ovaj, se i ovaj onečišćiti tako. Da. Sljedeći hadis govori o ubijanju mradica. Pa Kaže Buhari raijal al-Taranuhu prenosi da je poslanik rahmetullahu sallallahu alayhi ve sellem rekao Jedan od poslanika je sjeo pod neko drvo pa ga je ubio mravom. Naredio je pokret, napustio prostor ispod drveta i naredio da se mravlja nastanba spavi. Potom je Allah objavio što nisi ubio samo jednog mrava. Što nisi ubio samo jednog mrava. Postoje hadisi u kojima se zabranjuje ubijanje mrava. Sad islam slučajnjaci kažu da je to osnova, jer da mrave ne treba ubijeti bez razloga. A to se ne odnosi samo na mrave. I na sve druge vidjet ćemo jel, životinje a, koje nisu štetočine. Međutim, ako životinje koje obično nisu štetočine, ako one postanu štetočine, uznamiravaju vukućane i ne mogu ih se nikako jeli, osloboditi ili otarasiti, osim da ih ubiju, dozvoljeno ih. Dozvoljeno ih da je ubiti. Odnosno, jeli, ovaj, to, to je zadnja opcija. To je zadnja opcija. Ako imamo ikakav drugi način da ih otiramo iz kuće, to ćemo jele, uraditi i pokušati, ali više nikako ne možemo, dozvoljno ih ubiti. Ali tome govori jele, i sljedeći hadis o ubijanju mačaka. U mačaka kaže, Abdullah ibn Amar ad-Allah prenosi da je Allah, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, rekao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 Ovo nije klasično ubijesko da uzmijete neke, neko oružje da je ubijete ili poštri prednet ili tubi prednet da je ubijete. Međutim, ona je bila uzrokom njenog, njene smrti, od toga što je zatvorila dala hranije. Ali što kaže i sam skuščenjac u mačaka, to je ono osnovno jedno pravilo i trebamo ga dobro zakamstiti. Ne samo kada su u pitanju mačke i drugi insekti, odnosno, odnosno druge životinje, Pravilo je da ubijanje mačaka ili drugih životinja koje ne nanose ezijet čovjeku, ne uznemiravaju ga, znači. Znači, ubijanje mačaka i drugih životinja koje ne nanose čovjeku ezijet bez opravdanog širijetskog razloga je haram i gri. To dobro zapamljati. Znači, ovo su one životinje koje obično ne nanose ezijet čovjeku. A one koje smo spomenuli, zmija, jer akrepi, miševi i ostalovi, gušteri, one u osnovi nanose Ezijet i njih treba u osnovi ubijeti. Ali ove druge životinje koje u osnovi ne nanose nijem to običaj, ne smisaju se ubijeti bez opravljanog širijetskog razloga. Opravljanje širijetske razloge je baš ako nanose Ezijet ili prave i štetu čovjeka. Tada ih je dozvoljeno ubijeti. Ovaj hadis koji ću sada navesti je najbolji dokaz, odnosno on potvrđuje ovog pravila koje posalika le islamska da se nakaze mamin muslimi katana usfuran fa ma fawtaha midai haqha illa salahu allahu azza wa jalla anha qila ya rasul allah wa ma haqha qala yadbaha fa ya'khudha wa la yaqta ra'saha wa yalbi biha kale posalika le sallam qul musliman ubira rabca primir i nešto iznad njega Znači veću, veću životinju neku, bespravno. Znači bez, bez prava koje mu daje šarijet. Allah će ga pitati za njega nasudnjima. Čak i za lalaca. Pitaće ga Allah nasudnjima što ga je ubio. Pa su pitala lamu posanjiće. A šta je pravo za lamca? Znamo šta je tu pravo. Kada ga smije bubiti? Htijeli su to pitati? Pa je posanji kada ih E, zakoljite ga, odnosno zaklat će ga i pojesti. To je pravo. Ako ti treba nabraci nešto iznad, neka životinja veća, zaklat ćeš i pojesti, naravno ako mi dozvoljeno, ali nećeš joj odsićaj glavi baciti. Kao što radi mnogija. E, zato ovdje dolazi u pitanje ono lov radi e, pojena ili lov radi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 Čini štetu čovjeku, njegovom i mediku. Može se desiti da mačka recimo da, da mačka da dali kokuške, odnosno pila, može se i to desiti. Čovjek nanosi štetu i nema drugog načina da se čovjeku tada svojim da je ubija. Prema tome je ubiti mačku ako pravi štetu čovjeku. Ali podubjetom je da je to zadnji način, odnosno jedini mogući način da je se riješi na taresi koju možemo odnijeti negdje daleko, da se ne vrati. Odnijet ćemo je. Znači ubijanje mačaka je zadnja opcija koja nam je dozorila. I to ako ubijamo mačku, moramo to učiniti na jedan najbezbolniji način, kao što, kao što nam je to naredio poslanika registrava, to se nam. Kada ubijate, ubi, kada ubijate, ubijate na najljepši način. I kada hvalite, hvalite na najljepši način ono što je najbezboljnije. Sljedeći hadis govori o mišarima i tome da su oni izobličeni. Pa kaže, je govorirao del lahu ta prenosi la la sanika, ali se da lahu posanika ljeh i sada to se nam rekao, jedan se narod od israelovih sinova izgubio i nije se znalo šta je bilo s njima. Ja smatram da su pretvoreni mišar. Zanebdite da kada se mišar stavi deminom lijeko, da ne piju, a kada im se dadne ovićev nijeku da ga piju. Nebu Horera je rekao ovaj hadist, sam ispričao o Ka'bu, Ka'bu el-Ahbal, el pa je rekao, ti si ga doista čuo da lavu poslanika, rekao, to sam opitao je se ga doista čuo da lavu poslanika, a on je rekao da. To me je pitao više puta, pa sam ga upitao, zar ja te vrat To je za ja čitam Tevrat ili nešto drugo? A u drugoj predaji stoji, zar je meni objaven Tevrat? Htio je kazati, ne govorite ovo, isto rata, ovo sam čuo, da lalobu sam nikad, se rata. Se. Ovaj hadis kao što vidim bilježi muslim, njegovu virodostojnost, nema nikakve sumnje. Sada o mišljima i tome je da li ste se oni izobričeni, da su pretvoreni. To je jedan narod beno izredčana. Na osnovu ovog hadisa kaže, meso i mlijeko, deve je bilo zabranjeno izredčan. Meso i mlijeko deve. Dok im je bravetina, odnosno mesu, sitne stoke i njenom lijeku bilo dozvoljeno. I zato je poslanik Elihi sr. vr. noslov toga rekao da su ti mišaj pretvoreni, stvar da su to je tu jedan narod od Izraelećana koji je pretvoren mišaj, koji nije htio jeli, da pije devinom lijeko, a pio je ovčje mije. Ovdje dolaze jeli kada su pitane ove životinje kao što je miš, mačka, kao što su kao što su svinja i sve te ogavne i ružne životinje koji su ili su da se drže ili da se jedu ili da se ovaj ili, ili je naređeno da se bijaju. vrlo često mediji, čitao sam jedan tekst, o tome kako mediji kad pravi odnosno zemenski kući kad prave srtane filmove da uglavnom obaćuju te te životinice dobije ri je li, Mickey Mouse kao što onaj pas skupi đupi bamba neka svinja li, da na taj način te životinje na zapadu su omiljene psi je li i ovaj, miševi i tako dalje svinje naravno i oni žele da omilje djeci ove životinje kroz crtane filmove i zaista je tako zaista je tako Što znači da da mediji igraju svoju ulogu I imaju svoju ulogu, ni ništa slučajno, što nije neka druga životina. I majmuni ima na ovim, djeca vrlo često gledaju crtane, ona kako se zove majmun, ko zna koga. Majmun Džimi, ili Majmu, Džimi, A... da veste. Djeca voli da gledaju crtane onda postaju, tem životinje postaju simpatični. Kao što mi sam u skučenjaci, čitao sam jedan odgovor iz Šehadu, kaže da je da je to uh, jevrejski neki plan da te životinje koje su inače koji ni sumnjene kod muslimana na osnovu hadisa kako da te smija timaj na stari koji uzure staje da zici neki teali uh, da oni želi da da baš Kroz me, 얘는 treba doči tvojih kuć. Veđis, djeluje na tebe i na tvoje dijete. I onda djeca vole sve one životinje koje su na disu, je koje su ogavne, pokuđene, koje su nečistije tako. Da. Nije čudo što sve po, sve više po našim gradovima juncima cuka, vode cuke, presu vodile je odrasle gospođe, a sad i ovaj djevojčice, djeca vode cuke. Sa njima se druže, bliske su sa njima, miluju ih, ljube ih tako tako. Pra tome ubijanje idelačimo sa naše teme je li e, ubijanje miša je dozvoljeno. I on se spominje među oni pet životinja koje se vjeruju i u haremu i izvan harema. Koje se mogu ubiti u haramilna harem. Zombi koji ču muzu nam treba je znati taj proces. Šta se smije u haremu šta ne smije. Spominju se znači prije svega spomni se zmija, spomni se sedna, vrana odnosno se miš Spominje se crni pas. Spominje se jedna vrsta sokola ili lunja. U nekim predavanima. I zadnji hadi iz zovu poglavlja. Ovo poglavlje je kratko i završit ćemo ga u jednom. Desu jednog predavan, govori, u jednom predavanju govori o napajanju životinja. Pa kaže Buhriere, radi Allah traga nohu prenosi da je lao poslanika neki je čovjek putujući jako oženio. Našao je bunad, sišao, U njega napio se iz izišao. Kada je izašao, vidio jednog psa, kako delke velike željeći jede vlažnu zemlju. Rekao je sam sebi, ovaj pas je oženio kao i ja. Sišao je u bunar, napunio svoju cipelu vodom, prihvatio je zubima, izašao iz bunara i napojio psa. Allah mu zbog toga zahvalio, to jest pohvalio ga. Pohvalio ga i oprostio mu grije. Pitali su o malo poslaniće, zato ćemo i za životinje biti nagrađeni, rekao je, za svako dobročinjstvo prema bilo kojim živom biću slijedi nakred, da. Ovaj hadijs govori o lijepom odnosu prema životinjama. Bez obzira što su neke životinje štetočine, što, što je preporučeno da se ubijaju, jer što nam je dozno da ih ubijemo određenim okolostima, Allah preporučuje dobročinjstvo i humanost prema svemu živom i prema biljkama. I jel, prema životinjama svakad. Što znači da nije haram dati cuke da jede, da hramiti ga, napojiti ga ako je žena. Imaćemo za to napod. Mi smo gole o profesima, jer i druge životinje, recimo, mi možemo sresti zvije u šumi. Zvije koja je, je potrebna pomoć. Ako želimo, jeliko,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 Svojim završili ja liko poglavlje večerašnjeg predavanja molimo Allahu subhanahu wa taala da nam podali ispravno znanje iskrenu namjeru da nas na suçusi na pravom putu taqulu qali hada wa astaghfiruhu wa yakun fastaghfirunne huwa al-ghafururrahim